Вираз. Тому слід вдаватися до вправ, щоб позбавитись застиглого виразу обличчя, переживати сказане, збагачуючи свої слова емоціями радості, суму, захвату, хвилювання, які відповідно позначаються на виразі обличчя. Про міру симпатії, приязного ставлення до співрозмовника свідчить посмішка, як складова людської міміки, невербального спілкування. Проте важливо пам'ятати, що вона має бути щирою, привітною. Дослідження німецького антрополога Німіца засвідчили, що враження про щирість чи фальшивість посмішки залежить від двох обставин від швидкості піднімання куточків рота і одночасного розширення очей з наступним короткочасним їх заплющуванням. Таке короткочасне заплющування очей сигналізує про миролюбність намірів, необійку довіру до співрозмовника і просто про привітність, доброзичливість. Під час спілкування треба триматися скромно і водночас бути певним себе. Не слід метушитися, розмовляти уривчистої і похапливо. Ваша мова має бути спокійною, плавною, чемною. Ви повинні повсякчас дбати про створення психологічно сприятливої атмосфери довірі, приязності товариськості, вільного рівноправного обміну думками, тобто про забезпечення світської чи ділової обстановки. Це сприятиме досягненню мети бесіди. І, звичайно, розмовляючи, не треба забувати про Аристотелеве застереження. Розумна людина завжди знайде спільну мову з іншою розумною людиною а дурень ніколи не погодиться ні з розумним, ні з дурним. Схематично їх можна зобразити лініями. Всі прямі між собою суміщаються, а криві не суміщаються ні з прямими, ні між собою. Невербальне інформування. Жести, пози, міміка, погляд. Процес спілкування не вичерпується усними та письмовими повідомленнями. У цьому процесі важливу роль відіграють невербальні форми інформування. Складниками невербальної комунікації виступають жести, пози, міміка, зокрема вираз обличчя та контакт очей. Дослідники виявили майже мільйон невербальних сигналів. Особливо дієвими є жести. Усі люди жестикулюють, роблячи це майже завжди підсвідомо. Жести, мумовільно виникаючи, але піддаючись контролю і керуванню, являють собою вияв людських думок, емоцій. У поєднанні зі словами жести стають надзвичайно промовистими, у свою чергу посилюючи емоційне звучання сказаного. Розуміння узгодженості жестів зі словами дає можливість точніше побачити позицію партнера, його реакцію на ваше повідомлення, схвалення чи ворожість, уважне сприймання чи нудьгу. Це може попередити вас про необхідність скоригувати власну поведінку, щоб досягти потрібного результату. Більшість основних жестів однакова в усьому світі. Коли люди задоволені, вони посміхаються, коли чимось засмучені, роздратовані, насуплюються. Кивання на знак згоди практично скрізь означає так, а хитання головою з боку в бік – ні, або заперечення. Повсюди поширене також знизування плечима, коли людина не знає або не розуміє, про що ви кажете. Надмірно жестикулювати негарно і не лише тому, що можна ненароком влучити в око співрозмовникові чи справити враження, ніби вам бракує слів, отже й інтелекту, а й через можливість виникнення непорозумінь внаслідок хибного витлумачення ваших жестів.